بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلاه وسلام على رسول الله محمد وعلى اله وصحبه وان تبعوا باحسان الى يوم الدين فلان الله عز وجل per to gjitha te mira qe nai ka dhen alusim allah xhella wala qe na ben garove te i falendërues paq edhe bekimet e allah qofshim i muhammedin sallallahu alaihi wasallam me familjen be shokut dhe te gjith ata qe ndjekin këtuk deri ditën e fund të kësaj bote imi sot vaznaruan në takimet e zakonshme nga takimi me Es-Sideles ne jemi në takim me një nga emrat e bukur për emrat e Allahut Azza wa Jall. Në takimin e kaluar kemi folur për emrat Allahu Jallahu ala As-Sami' dhe Al-Basir dhe gjithashtu Al-Hafidh ku kemi përmendur se Vokaim Rahimullah ka përmendur se këta tre emra në bashkëpunim me disa emra të tjerë nëse kuptohen drejt edhe përdorën drejt, dikimi i tyre do tjetë që ta ngriti në robën në një deregje që quat deregjët ul-murakabe të përqillës se vërdushme të Allahot a zogjelë, ta ndije në robës se Allahot a zogjelë lewarër duke përqillur vërdimisht. Dhe kjo deregje pasaj të asilë në riu në një gjendjet përsaqme të raportet e tim Allahot a zogjelë. Nga emra që i ka pralë me Kaime Rahimullah që ndikojnë të nasilin këtë deregje, është edhe emri Allah Jallahu ala al-alim, nda i sëtë dhe të klasin për emri Allah Jallahu ala al-alim. Këj emr, emri Allah Jallahu ala al-alim, është përëmend në disa forma në Kur'an, sikur se alim, e alim, e allam, të gjitha këtu e ka një rren dhe e ka një kuptim të praafërt. Në qofëse këto tri emë në i marim dhe i numrojmë sërë janë përmen në Koran, do të dhëtë dhëtë vijet dikuna ofër 180 herë, është përmen këj emë në Koran. Nërse vetëm emën e Allahot e Alim, është përmen, do të të parafërsështë, 157 herë në Koran. Që e për të kupton për rëndësine madhë të këti emën dhe ndikimit të madhë në jetën e besimtarit. Fjalla, apo emën e Allahot e Alim, si është përmenë asë shumë në Koran, sa so që më ndojë që gjithë do kush për neve, që ledzan një faqe të Koranit, e ka të pa mundshme e që më stakuat më këtë emën. Inë Allahë alimun hakim, apo inë Allahë alimun halim, e kësë më radhë emën e Allahët e alim, është aqë i përhapër dhe aqë njër, sa so që nuk kemi në vujtë të silim argument të shtesë për të argumentuar së këj emën është medvërdit nga emë një ora të, të përhapurë në Kur'an dhe në Sunet të pejgamberisallahu alaihi wasallam që na flasin drejt për drejt për këtë emër. Në çopes dhe shumë të flasin për kuptimin e këtij emri, atëra normalisht dietarët kanë dhënë disa kuptime, jo sikurse kanë përmendë të tjera hera veçira, jo që këto kuptime kanë kundërshtim dhe në mos pajtim njëra me tjetrën, por duke plusuar njëra tjetrën. Dhe ndoshta Më e mirë që do të mund të fillonim të flasim për këtë temë është ashtu sikurçi e ka definuar vet Musa alayhis salam në takimin me faraonin. Kur ia prezantoi udhëzimin dhe besimin faraonit, faraoni normalisht nuk pat më çfarë ta kontestonte vërtetin e asaj që ftonte te Musa. Ngase Musa ftonte që tëhiqte dorë nga pretendimi se ai është Zoti dhe të shëndrojnë në rap që e adhuran Zotin e vërtit. Përbalë të së sëjë thirja, ka dikush që mund të rezistan, askush. Nga se edhe në të shmëria, edhe logika dhe arsyja dhe faktët e ndryshme, e këthej njëri në këtë bazë. Andaj duke, pa, duke mas pas mund si farauni, që të polemizantë me musë në këtë mejdan, tha, fema balu në kurunil ula, të pëmëftën mund shpëtim, a dinë së njëri s'ka besu që shpëthushti që ka është punë atyjënë, a dhe në pasaj sa njëri ka po kujën e të shënime, kujën e të gjera, që pëthu që të Allah o gjellonat din që do të gjëhe kësë më rëdhë, a tërë tha, Musa e që më tha, il muha inda Rabbi, dhja për këtë, e tëra i këthejet, zotit ti më pëtër. A ndaj e që të që Allah o gjellonat me dhja, e pasaj kër e spjegaj këtë dhja, faronit tha, fi kitabin la Fat të gjitha janë të shënuara në bazë të kësaj dije, në një libër ku Zoti m'la yadhillu wala yensa. Kështu Musa alsem e definoi amna Allah elalim. Çka nuk kupton kjo që e ka përmendur Musa alsem la yadhillu, do fjala la yadhillu nuk kupton nuk është ignorant. Wala yensa do nuk harron. Dhe këto dy cilësi themelore të kuptimit të Allah elalim e, el e bëjnë edhe të veçantë dijen e Allahu xhelalu ala nga dia krijesave. Nga se gjdo njëri, para se të vind të, të, të diturija që një, informata që e ka, i ka parapri kësaj, i njëranësa, pa dhia, qovë nga lindja ti, si kërse Allah gjëllewala, thët, huë në ledhi akërëgjë këmim butu një umëhatjë këmë, latë alëmune, shëja, aja shë ju i kanë zirjuve nga barqet e nënave të juaja, e ju nuk dinit asë gjë, nda njëri ju lindji pa dhishëm nuk din asgjë, pas taj Allah gjelore e mësan. Prenda gjithë njeri, sa të që është grada e ti, shkallë e lartë e diesë e ti, të gjithë kësë e dija i ka parapri pa dia. Nësa mu sa thëtë, zotë jam sësh kështu, e ti e kështu. Nën ti e që s'ke ditë, e dinë. Dhe gjithë ashtu, zotë jam nuk harran. Dhe kjo është emeta e dytë e diturisë njerëzve, pas e që dinë, kuptojnë, informojnë, pas taj, harrojnë. Si kur që ka a njëri të Hasen e Basiur Rahimullah edhe i ka thënë, jemi duke në dëgju shumë dobi për teje. Dhe jemi duke në dëgju shumë meselit tjera të fikut nga ulemat të tjera. Mirë pa jemi duke harruar. Si tja bëjmë? Ka thënë Hasen e Basiur Rahimullah mos me qenë harresa lesara kullu nasi fukaha të gjithë njërë ishën bu fikiha. Dishëm, mos me konë harresa. Mirë pa Qëka e dëllën të dishme nga i padishme, fillimisht angazhimi para prak për martit informatër. E pastaj, insistimi dhe këmgulja e vazhdushme duke përsrit për më rut informatër. Nga se njëri që është i dishme, informatën që ka, përta rrujt atë, duhet me përsrit me dhjetër herë, më stharrot, nga se njëri haran. Për në nga këtë kënd, Musa Alehi Sëmë e ka komentu dhe ka sëru dhe ka shpjegu para faronit amë në lojëll e alimë ndaj e mëni Allah Gjelle Ola e alim në nënkuptan fillimisht në rapartë më Allah Gjelle Gjelalu se Allah Gjelle Ola ka djetë përgjëlsme dhe kur, fl kur flasim përgjëlsimin për dhe përfshirin e gjdo gjeja në kuadrë të emrë të Allahot e gjelë këtë e gjemë se Allah Gjelle Ola e bënë për mes dy cilësive të ti kur fletë për përfshirin Se çdo gjë është për fshi me kët emër të tij, ose çdo gjë është me të ti. Kër Allah për fshi Cilë eh? me emrin e tij. Kur Allahu xhallallahu te reflet për kët përshirje, atëherë thash kët e bën përmes dy cilësie, cilësia e rahmetit. Wa rahmeti wasa'at kull shay. Dhe më shira ime ka përfshi çdo gjë. Pastaj gjithashtu kur vetë Allahu lloja për diën. Apo ose për vetën ti, ose duke e lafdruar pe gambertë ti, se diturija e ti ka përfrisht dhe gjë. A ne nuk ka asë gjë në këtë kosmos, ku do qoftaj, dhe ku do që gjindët aj, dhe sa do qitet madhësia e ti, të raja që përfrisht në emrin e kriesës, të gjithë këtë e përfrisht edhe diturija Allahot Azojel. Pastaj, për detatë e kësa diturija, Djetarët janë qasë nga këndë ndryshme. Dukë e thënë se Allah Gjellewala e din atër edhe që duket, po atër që nuk duket. E din të dukshme dhe e din të fshehten. Apo e din atër që është e shfaqur dhe atër që nuk është e shfaqur. Allah Gjellewala e din atë që është në bitok dhe atë që është në në tok. Allah Gjellewala madje din më mirë për vetën ton se ne që kemi në vetën ton. Pasaj Allah Gjellewala din Elhamukallah. Nga amri Allahu te Elalim është se Allahu xhelaluallahu din gjithashtu se çfarë ka në zemrë çdo kujt. Përse Allahu xhelaluallahu e din holësisht se sa është shkolla e vujtë së çdo kujt. Sa është shkolla e varrfisë së çdo kujt. Sa është shkolla e pastë së çdo kujt. Andaj këtu kurim këtu detale pastaj zgjatet lista këtyre përshtimëve. Mirpo, ajo që duhet ta dini më është se Allahu Jelle Jelaluhu, dhe të të të të në shumë vendën Kuran, kura ka përmen amneti alim, vetë të me i përcil këto vendë, kura ka përmen Allahu Jelle Ola amneti al alim, dhe të të në bëhet e qarë kuptimi këti amri. Pa pas pa, në ujë për komendit tjera pëtën. Për shembul, kura Allahu Jelle Ola thëtë në sunë Ali Imran, në jetë në 54, thëtë, Wallahu Alimun bidhati sëdurë. Allahu thëtë, Wallahu Alimun bi, bidhati sëdurë. Allahu është ai i cili hollësisht din çfarë ka në gjoks të juaja. Onë din çka kam rera. Din çfarë ka në zemër. Pastaj Allahu xhalla wala kur Filetade për Xhersinë diësht i thot Rabbia alemul qawla fi s-sama'i wal-ard wa huwa s-sami'ul al 'alim. Allahu xhalla wa wala e din çdo fjalë që çarkullon dhe ec, në tokë, në çildhën tokë, ngasë Zoti më shë ngjang çdo gjë dhe din çdo gjë. Prandaj kjo është thash kemri Allahu xhadelahu ala zakonisht ka ardh i shoqëruar me disa emra. Dhe është interesant se ndëjdo shohim me emrin e caktum që ka ardh jep kuptim të posaçëm. Për shembull kur kombinohet me emrin e tij Es-Semi' që kemi mësuar që ndëgjon gjë çdo, atëherë emri Allahu El-Alim ka një kuptim më të posaçëm. Edhe pse nuk del jashtë kornizave të këtij kuptimi që po flasuni për të. Ose për shembull dietarët kanë thënë sikur do të përmend më vonë, pse gjithku në Kur'an i është dhënë përparësi Alimun Hakim. I dijsëm e i urtë, ndërsa gjithmonë i është dhënë përparësi Semiun Alim. Apo dikun Alim ka ardhur i pari e dikun ka ardhur i dytë. No, në kombinimin i kësaj me to emra, padyshim se ia kuptim të pozicion të këtij emri. Andaj edhe kjo do të jetë pjesë e trajtimit ton, po në fond, por çdoqoftë dua të them se nganjëherë kuptimin e drejtë të këtij emri nuk kemi domos për komente të zgjëruara, e as nuk kemi për shpjegime të shtruara, por është e mjaftueshme ta kapësh Kur'anin dhe ta lexosh. Dhe aty ku e gjejsh Emr-in e Allahut Elalim, në bazë të kontekstit që është përmendë bëhet të qartë se për çfarë emri bëhet fjalë. Kjo është asha thash e kam përmen djetarët epse, thash pas taj, janë marë me serimet eshtuara, për ta bërsa më madhështorë këtë emërë, jo pëse kënë e emërë kanëve për të serimet, për nga ljere, nëso serimet eshtuara dhe spjegimet që ti din, por prezentohen në mnyët të ndryshme, dëbën që ta kuptën një pak më madhështore këtë emërë, për ndaj e kam përmen se Allah Gjallahu Ala është alimë, se nuk kupton mirë nga i rri të 'alim, se nuk është mësuar. Apo nga s'mundi ka paraprini rronsa. Allahu xhellahu ole nuk ka ran. Allahu xhellahu ole din të fshahat të gjitha krijesave e din gajibin, e din të ardhmën, ose sikur se e kanë përmendë dhjetarët se nga kuptimi e janë me te Allahu xhellahu ole al-'alim se është se Allahu xhellahu ole din tërë atë që ka ndodhur. Krejtat që ka ndodhur në të kaluarën, të tërën Allahu e din dhe kësaj nuk komun siti afrohet dhe nuk e rrezikon harresa. Qase këtu Musa Alisam publikisht e ka prezantuar Zotin e tij para Faronit. Kuptimi janë Allahu Alimur Sallat Jelle Wala Kraz, asaj që din, krejt çka kanë dhënë, Allahu din tash krejt çka ush duke ndot. Nuk i fshehet atij asgjë. Dhe gjithashtu për asaj që përfitën në emër në emër e Allahut El Alimur se Allahu din të ardhmën, tëra çka do të, të ndot. Allah xhalle wala nuk i shfaqen gjërat me kalimin e kohës. Nuk varet dia e ti me kohë dhe me vën, si kushen varemi ne. Apo ne për shembull, tash nuk dim çka ndodhën shtëpiat tona. Nuk dim realisht çfarë bëjnë antarët e shtëpisë. A janë ulur an këmbë apo kanë bukë apo ç' na nuk dim. Pse se vën ti na pengon. Duhet të po. në më shkuat atje për apo. Na mzimini vën me automatizëm privojmën ga. Dia si shfandt und weil. Allah xhalle wala nuk është i kurzuar me kohë dhe me vën. Andaj dint armën, trashë do të. të Madje edhe nga Emri Allahut El Alim që e kam përmenditur më otor është se kras asaj që din të kaluarën, kras asaj që din tashmën, kras asaj që din të ardhmën, Allahu xhallahu ala dinë për shumë punë tira që nuk ndodhen, nuk kanë ndodhur as të kaluarën, nuk kanë ndodhur as të tashmën, nuk kanë nuk do të ndodhin as të ardhmën, por Allahu e din se po të ndodhnin, si do të ndodhnin. Gjithë këto po shënjhen e kuptimin e Emna Allahut El Alim. Sikurse Për shumë, Allah Gjellewala ka argumentuar para munafikave dhe para më katarë, jemur në kjame me këtë kuptim të amnit e ti. Përëndaj, ata që i dhenën Allah Gjellewala dhe u jepë, dhenim përfundimtarë që të shkojnë gjëhnem nga munafikat, dyftyrshat, më katarë, të më dhejë, kështu më radhë, ata që farë të tojnë? O zëtë në këthen këtë botë, në amel salihan, të bojnë punë të migra dhe. Allah dhe të kella, Inna kalimatu huwa qailuha. Kjo është fjalë bosh e që ti e thot. Don, aka mundi si më u kthyn kët botë? S'ka mundsi. Nuk ka të mundshme. Allahu nuk e kthen kët botë që ta shesi po punon. Jo, por gjykon me emrin e Tij Alalim se ti edhe me këtyre pa çasto jet jap. Ne nuk i bëm bon pa drejt. Nuk i bëm bon pa dëngas Allahu xhelallahu tij drejt. Bon drejt, drejt. Andaj kur gjykon Allahu xhelallahu ala në bazë të dijes si që ka. Për një rap që s'ka bue ende. O po do të bën te këto, do i bën padresiave. Sigurisht kan në e kanë hadithet e pejgamberit sa selam se Allahu xha lala ka nxjerr nga kurrizi i Ademit alsam kresët e tij apo wa qasama dhe ka dhënë njerëz, ka dhënë ha ulai bafu në nar, ktan jehenemet apo ktan te jannedit. Mi po i ka prumë dunja, mja dhom mundsi e punu. Prandaj Allahu xha lala nuk kanë me prumë krezan këtë dunja, me kuptu kuru xhenetli kuru xhenemli, kështu bën, ka sa i dinç do gje. Andaj të tëra këtë përshjet në emneti el-alim, kur djetarë të është klasin për emneti el-alim. Në nën tjetër, në që ufët tashme këtë emën dëshim të amarim dhe të përpunojmë dhe të mundujmë që të përfitujmë praktikisht nga këtë emën jetë në tonë të përdyshme, pa dëshim se do të nadalin do bitë shumë ta. Dhe do të nadalin pa dëshim, do të mënonë, ndikime dhe gjumë të shumë të shumë të që i kam përmen djetarët dhe që pa dy shumë, dhe qofë se besimtari punan me tu dhe izberthanjet në praktike do të dy shumë gjendje e ti. Filim ishtë, pejdo bive që nëzirim nga kjo emër dhe ndikimi tini në kësebuat është, të jemi të bindur, të jemi të bindur pasi që Allah u Gjallahu Ala e ka emërtuar vetën e ti me këtë emër. Dhe kyçi nga kuptimi i këtij ajmri, të jemi të bindur apo se Allahu xhallehu ala di çdo gjë. Jan dëgju ko pas kohë paskohë, disa filozofi të ndyta që kanë tentuar të fuzojnë hamandjen e zamat e besimtarve në armët e madhrimit të, të Allahut azhxhall. Çfarë filozofish? Për shkak të kemi disa prej filozofëve islam, që janë quëtë në emën të islamit, të se dhe thujnë se Allahu Gjall e Gjallu nga madhërija e ti shika, nga madhërija e ti, nuk mirit me detalët që ndodhin të tokë. Allahu Azogjall nuk, nuk mirit, në të këptim nuk din se fillën në robe që kamenën. Kja është shumë, në të këptim për ta, e oltë e në në qëmume, Nësë Allah u Gjellera, ka me qëka me mua dhe ka qëka me ditë. Ose, disa detalë tira, nuk pe përmeni këtë, apo për të lansu një dilemë. Ose, pëse është qëqë e rezikëshme, e duhet në me marë me te. Mirë po, për dëmjë në thonë se, nga njëre, disa dilema që disa njerës i kanë kultivu në zemër e tyjnë, i kanë përpunun me ndit të tyjnë. Shikani se, një emëni Allah u Tazogjellë, me kësi kuptime ka që të bukra, me kësi ndikime ka që të nevojshme njëtën ton, apo që është din shëjtani me e këthyn të kunder tënë, dhe një amen që mund tjetë burim i udhzimit të shëndruat në burim të devijimit. Një amen që mund tjetë burim i besimit të shëndruat në, në, në burim të mos besimit. Përndaj, jo të gjithë njerëzit kanë deviju për shkakës janë largu për i Koranit. Jo, Por disë njerës kanë deviju për shkak të mës përdorimit të drejt të Kuranit. Pra dhe mës në mashtronive gjithë mund kur të të një kush Allahu Kuran ka thonë kështu apëtën. Ose kështu ka thonë pegamberi sotëm në hadith. Për farasuje, nga se ka mundësi për mesoj të mundohet të rënjohet në një nga devijimit të një ura. Për këtë arsuje, qelë që i sigurimit për kuptimin e drejt të Kuranit janë Ashab të pegamberi sallallahu a.sallam. Pranda Imam Ahmed i Rahimullah, kur ka polemizu me Ahmed ibn Ebeduat, dhe prejste tjerë të të, të të mbrojtë nga me emuni në sprovën e krimit të Koranit, nuk ka polemizu shumë me ta në sferat e tjera. Gjithë mund i është referu kësa që po flosë një për të. I ka thonë me një rast, Imam Ahmed i Rahimullah, të praneshme me gjlistë madhë. I ka thonë, Këth fak çti po e përmend. Këth fak çti po e përmend se Kurani është i krijuar, nuk është fjalë e Allahut azotull. Kjo është debat i jashtëm historik, mund të na duket i parancësishëm, por e kemi sharrur atëse rasti saktuar se shumë ka qenë një ndërmendim të vendimtar për kuptimin e drejtë të Kuranit. Nga sa ata kur e kanë shpallur Kuranin si të krijuar, apo kanë dashme e barazume njerën e pastaj njeriu dhe Kurani, padyshim se njëri në rafët e kresëve është mëjë privilegjuari. Atëherë, rezultatit kësaj bjese, në qëfë se bjën dëshë logika e këtitë privilegjuarit, apo me përfundimet e kësaj kresës i si Korani, djetë kujtë du të mëndon për parësia. Që e kanë quë, hesa opën. Së të qoftë, Imam Ahmed Rahimullah ju ka thonë, këtë që përë thushë e si se si Korani është i kryu. A e ka ditë e bubekri? Ka në një se ka ditë, normalë. Normalse që s'ka falë që ka ditë. A s'e kanë përmendë këtë çështje? A, a e ka ditë Omeri radhiyallahu? Jo s'e ka ditë. A e ka filluar me një numër disa pesh hap vetë njëor. Nuk e ka ditë. Ka mirë. Fakti që ata kët nuk e kanë ditë, a ju ka bërë dëm në fe aty në? Jo, s'u ka bërë dëm veç ajo zguzon kur kush më thon se s'hapën njëkon dëmton ve. Mirë. Nëse ata nuk e kanë ditë, nuk u ka bërë dëm fe ignorancë për këtë çështje. E tretë, a ju ka pengu që të më shkujn jannet? Jo sikapengu, normal është gjepun. A ther kaon çdo marrë jasht çetria po ne është e tepërt. Po marrë na është të qellumë, është të qellumë të pelim onës. E rëndësishme është se aty është ju ka vit. E çka do vin probleme. Nëse aty nuk ka dhurat. Që na duhet të zonën ganera, nuk duhet të ta bien ajet ose forma të ndryshme që mundohen me uan bështjell muslimanëve fenave. Për ta syë duhet të me qen të kujdesshëm. Si ka edhe një armë si emelallahu elalim, kaç i qartë apo dhe me kaç serime të mjaftueshme nga ana ulemave din ganiër, më u kesh pardora. Andaj ne duhet t'i mbetë bindur. Bindje që di ek të gjitha vezvesë të shejtanit dhe di ek të gjitha dilemat e filozofëve të ndryshëm bindje të plotë se Allahu xhelleu ala është i gjithdijshëm. Din çdo gjë dhe deturia ti depërton Në të gjitha krijesat e tij, madje të gjitha këto krijesa, ku do qofshin, çfarë do qofshin, çfarë formë qofshin, të gjitha këto përfshihen në diturinë e Allahut Azh-Zhal. U komunzi të fshiet nga dii Allahu Xh-Zhalu Ala Azh. E kur këto dimë, kat bindje, atë këna sill tek pikëja e dytë, që është ajo ja? frikë ndaj Allahut Azh-Zhal dhe kujdesi ndaj ndaj ti. Nëse ju of Sallallahu Xhalleu Ala e përmend në Kur'an, "Wama teskutu min waraqatin illa ya'lamuha." Ja nuk bie një gjethe në tokë, subhanallahu. Nga miliona e miljarda gjethet që bin në tokë, nuk bie një gjethe në tokë. Madje nuk bie një pik shiun në tokë që poshtë nuk e ka ro. Madje nuk bie një fiolë e borës në tokë që Allahu nuk e din. Ne shohim, ne shohim se Allahu Xhalleu Ala din detajisht për gjitha këto. Apo, atëherë, a nuk duhet kjo të bëjnë një loj frike të këne që të kujdesemi, frikë pozitive, frikë të dobishme për neve, që të kujdesemi për fjallë dhe vebër të una, ka sa Allahu që lehu ala adin, edhe a që bëjmë publikisht, por dhe a që bëjmë fshat. Gëse, ndërshë shumë njerës mund tjenë të kujdeshën publikisht në fjallët e tyra, në cilësi atë, por ju jo aty kanë kështu edhe kur janë në mesatë të ngushta me njerëz caktuar apo edhe kur janë vetëm. Sa so, njerëz për shembull dinë që të sillen në mënyrë të mirë, në mënyrë drejt, në apo me me me, me një ftyrë kthjetër, ndërsa pas sa e kthejnë kët ftyrë, një guaj që janë sillën mirë me të, fillojnë të shpalosin ftyrën tjetër apo. Ase kanë frikën Allahu xhallahu ala se Allahu xhallahu ora i din të dy ftyrë që janë duke i shfaqë, i din të dy mënyrat e prezantime që janë duke i shfaqë. E këna bën qëtimi të kujdet shumë, nga se ne veprojmë me Alana Zogjel. Ne kejmë marveshje me te, neve nuk ne interesan përshtypja e njerëzve, në që uftëse kja është në logarita prishës e raporte me Alana Zogjel. A se këtu du me bo një vrejtje, se përket kujdesit për fjallët e njerëzve, njerëzit një këtë drejtim, kanë dy ekstremizma dhe zakonisht me satarja. Në ekstremizm është se njerëzit kujdesin shumë për fjallët e njerëzve dhe shumë për pëlqimit e tyne, dirin e të masë sa so që kej shpije me prish raportë të Malonë a Zvjel. Pse se njerëzit përgamerësën ka thonë më shmekon që fl flasin halku, i kshavramu na fika të kësumë radhë, mirë për po kjoaj ka prish raportë të Malonë a ka shkime bu haram? Edhe dësatë tjertë, hetë se ka ngale që ka thënë halku. On a shojm fin, an shojm fin. Së ti zgogolina, edhe kjo është ekstremizm, s'bën kështu. Cilat është mesatorja? Të kujdesim për flotën e njerëzve, po. Nga se jo për shkak kneve, po për shkak se mos bëjmë ne shkaktar që dikush të flet keq për fjalën e Allahut le uala, për Kuranin. Mirë, po gjitha këto të jenë ku fita asaj që nuk i cenojnë raport me Allahun le uala. Kjo shumë mëancimi e kuptua. Andaj kujdesimi për tjashmtën. Mirë, po kujdesi për të shëndet duhet të jetë shumë ma i masë se kujtisi për, për tjashmën. Pse? Nga se, djetarët e kam përmen, kur kanë full për e, disa veprët të fshehta që duhet njëri me i pasë. Ju kretë me ditë njërë që përbunë. Dysa vetë, për shambull, a muna me më shifën këtë legjerat, me madë në shpim shëfë, për emë në lota limë, kur kur së ditë që akum ka lëzu, dalë, dhe jajnë i mirë, a ka, a ka kjo, kjo veprë shkom publ Por shallojn edhe sigjëritet, ka mund të mshaft kë mëkon, zbohet kë mëshaft. Natyra e vibrës mekon publike. Nuk mundesh në asnjë mëyrë me bomshaft. Po Veç më skuma in Jezu mëshaft më ndruten atë zonën me, me, me ato efektet caktuara me mëshaftyrën edhe mos diet kush është, di nëse tu fol a kërkot kefetarisht, sa është kërkuar më çkaç mëshaftetarisht. Ana është pamshive më çkaç apo. Mirë, por më gjithatë është publike. Ana është dokur spinë vekovi për ato caktuara. Çe natyra e saj është me komunike, nuk mundesh. A mund me mshpift namon të gjumos? Mosu pëshkërkushi me fjalë gjuhon. S'mundesh. Se natyra e saj me komunike, nuk mundesh. Nuk, nuk është e mundshme. Andaj atove për çinga natyra aty është e pamundshme me çën ndryshe, përse publike, ruaju që ti të jenë sinqert. Ndërsa çdo vepër për tjetër, që nga natyra e saj mund të jetë edhe e fshehtë, po mundi të re publike mundohet të të fshat. Do të thotë pra që mund të jenë e publike e të fshehtë, apo? Mund do të nëse ntin të fshata. Përveç nëse ka interes saktuar fetar ta publikoj. Sikurse kanë duhet për shemb pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa boat i kanë lidha saptë të tij dhe ka thonë ku është pejuve ka bokat, kush e ka bër këtë? Jo kanë xhir veprat, edhe pse ato janë bër fshehurazi. Apo Por qenë për interese ka chi për mësu të tjert se njerë i kanë mund si sikurse u bëkri, apo para sahabët mikri Berg dhe Nikola Blackpoint tani vargjë mufala. Andaj këkaçin interesi saktum. Po në esencë është më qenë të fshëta. E kur kanë folur më parë për kët publikë e fshëta kanë thënë mundohu që në sektorin e veprat mshëfta, çiko? Mundohu që në sektorin e veprat të fshëta mos tien be gjinohet. Se aty i kem gjinohet. Apo në sektorin e punën e fshëta, çati gjinohet në fshatrave. Ne do me lyp folën e gjinove çati kumshaft janë. Ati janë nuk kem publik aty nuk ka njëri që publikisht për muslimanve bën një për gjunave edhe kur të e bënë, mënohet me e prezentun njërë të adhurimit, jo publikisht e gjunar ose, po thëmë, kështë kushtimisht shumit se e gjunave të njënë nëshefta ose janë dzemrës, që shë kur kush kush në ashe hasedit kur kush ose, për shambull janë të dukshme por në rratë të kufizum jo këtë e dinë, kur bënë agibet, për shambull a a din ke dunya çpona gëbati jo ka shumë njerëz për ashtu nga kjo por megjithatë e kanë i karakter të fshehtës and dhe u lemohet të kan thënë mundohu që në sektorin e veprave të fshehta që ty këngjënat apo të ketë edhe punë të mira të fshehta sikur se ka thënë sufian theurahibullah mundohu që ti fshesh azhurimet pikrisht ashtu sikur munduosh të fshesh gjynohet gjanë disa njerëz të Çysh më shef huazve apo na? I themi, çysh pëmshef gjinojën, më mjeshtri, apo kur kurse më merr vesh. Çfarë të më shefë punën e mirë apo? Qase ti po din me më shef. Me konqëzi din me shef hiç. Do të më mësoj më shefë gjinojën ka pak se shumë publikisht po bëna. Po na onën e erret. Të vetës tonë po dina me më shef shumë mirë dhe më amballo du shumë bukur. Atëre kët mjeshtri që kemi te kjo ta përdorim edhe tek punë e mira. Nga sa Allahu xhallahu al-alim aje din të fshetën të të nga qërë publike. Prandaj, kur Allahu gjelloha din për të pshetën të në ton, le din sa aty ka edhe të mirë edhe të qia, njëve të qia. Nga se kjo është një pëj kuptimeve të drejta dhe ndikimeve të këtijem në jetën të ton të, të përdisë më të. Gjithashtu, <coughs> kusë lasin për gjithë përfyrën e emrit e Allahu të el-alim, se diturija ti përfyrën që dëgjë, atërë, të shkaktoi tek një lloj një lloj kujdesi të një lloji më të posaçëm. Cili është ai? Po na duhet të m kujdesim për fjalën tona. Na duhet të m kujdesim për veprat tona. Na duhet të m kujdesim për përqendrimin tonë. Na duhet të m kujdesim për uh, kuporrim, ku po shkojmë me. Këto duhet të m kujdesim. Pavajesh qet a bëm publikë apo fsheu razi, ka të thashë Allahu xhallahu ala al-arsijidhikum. Mirpo, në kuadër të këtij kujdesi duhet më së shumti të kujdesemi për atë që Allah u Gjellewala më shumë të shikon te, të, të kujtë dhezër të se qka kënë të. Aja është zamra. Zamra. Për shambull, nuk është mirë që Allah u me ditë se në zamrë të ndë ka të dashurin dhe i dikujt ma shumë se në dhe Allah u Tazoh Gjellepë. Kjo është tërpë. Ose me ditë Allah u Gjellewala se zamrë në zamrën të ndë ka frik në dhe i dikhafit ma te për se në dhe Allah u Tazoh Gjell Kam përrmand, nëse një shembull caktuar, për shembull ti <coughs> e ki një mik të dashur ose raportet bashkëtortore buni me grup. Apo edhe xhelozia është pjesë e jetës bashkëtortore. Se njëhet basho që scop pik xhelozia është diet shtazarake. Nuk është thjet xhelozia në, në masa të caktuara, të duhura, të limituara, jo e tepruar, por ju jo edhe e cungu. Andaj, para mënda për shambull, me dit dikosh për njerëzve, dikosh x për njerëzve, me dit, veç për nështa dhjetë sekunda. Hic ma shumë, diturija ati filan për nja, edhe përfundan në dhejtë. Ma shumë, zlina i matutje. Përfundan dhja ati, apet. por për këta dhejtë sekunda që i mëndësot me dit, që ka ka në zamën e grusti për shambull, dhejtë të dhejtë sekunda. Apo, Ose të miku ti ose kudo qoft, kupton se ka diçka aty, që ai nuk e don. Ose di kurçi që e ndon me të zbosh gjëmën, apo ton, jani mjaftosh me 10 sekonda për me e urret 100 vjet, aty. apo? Ty, ty të tkutën asaj mëse, nëse ka cin mendim vezvese, ka kapur synën për zemër. Të seber për vezvese, shejtan, su më tërson më unë e pa di çka dhe apo e dek ditë 10 sekonda dituri Për çka kon zëmërn aty që ti e don, e mjaftuhesh me urrët 100 vjet. Kurr më mos më dosh. Para më aloje dhe ora jodh sekondavon. Po vazhdimisht din çka kon zëmëra tona. Vazhdimisht din këna doim. Vazhdimisht e din ku janë ajtutum. Vazhdimisht Allahu xhella hola e din kjo zëmër ka është e kthyme, ka është e drejtume. Ku i bën sejdë, ka kanë madhron kjo zëmër. Apo nën kan nëse person kjo zëmër din holsisht kët çfarë ndodh kët zëmër. Ndërsa, këtë zemrë Allah e ka bërë shtëpit e ti japtën. Zemrë është sëpi Allah e të të gjelë, sikur se gjemijat, jo për të banua Allah e të, po për të madhru emni ti e të. Andaj paramena në sëpin, këtë këtë trup të ka dhonë, ka dhonë këtë hi se e jam jashtë, këtë une e du, këtë du emni e jam të shkruat. Dhe të dhinë Allah e gjelë lewala se, hala se ka kë shku mirë këtë emën, hala a ke pa ë fliye inkloste härs me korell për shemb fillimisht kudoimi bëhet dyrat do më bë pastër por flas për ata që janë elegante të pastra por doçi hacë mirë është apo uh, më së pari i bëjnë dyrat në fletore të ushtrimeve sписje këto deri sot e shkum bukur e kur të bëm bukur tani e bardh pastrat i kudoht ose librin kur të pëlqen e pëlqen me laps Në sorsë që rregull tani përmbi të bën me kimik, se tani me ai me kimik ku skuqet nuk fshihet më aftën. Andaj kanë frikë se është shumë pëneve, apo and and Allah yndukë prumë ështëu pastër se to dikun tjetër. Së skuqur duhet në zemër, halo. Që të jetë versioni përfundimtar i detyrës që ajo ja duhej me Allah ta xhelaftën. Deri kur kimë ushtrush krimin e amrit të Allah. Deri kur kimë ushtru, a për shkui bukur, mëson më ashtu bukur në zemrën tënde qasallauaj din sah shkrua a shgvend si duhet emri i ti tij në zemrën tënde prandaj kjo kujdes padyshim se duhet te te kalon kujdesin e mpaarshem edhe pse edhe i mpaarshem i rancësish gjithashtu timan kai rahimullah kur flet për çështjen e disa mendimeve të rrezikshme që çarkullojnë në kokën e njeriu dhe pshithen ka zemrën e ati kto mund të jenë në zëmit rason e vezvese të şeytanit Por çoftë njeriu nuk është i kujdesshëm, nuk din si të bash, nuk din si si ti reziston aty në mund të zot vend në zëmën e tij. S'po flas vetëm dyshime që kanë bën me Allahun Azotxhel, që shjetoni sill, por edhe të natyrave të epëshve të ndryshme që mund të sillën ka koka dhe zëmra e njeriu ta. Em Karimur Rahimullah i permand 10 me metoda, 10 mënyra si ka mundsi njeriu të lirohet nga Pushtimi i këtynë mendimeve të këqija që i bën zhurmë dhe e pengojnë të lidhet lirshëm me Allahun Azotxhal. Një nga ato ka thënë, "Dija se Allahu pe din ka kiman tash të jap." Allahu po e din çka po silën zëban tënd. Ana kjo dije le të bën që të turprosh të nga Allahu Xhelalu ala. Për çka e të mënutin. Ka po shkome ne, gjithashtu Allahu Xhelalu ala i dinave. Ana kjo duhet këtë, zëshëm dikim në jetën tonë dhe gjithashtu të pastrojme nga këtu mëndime të rëzishme të zatë, thash, pengojnë lidhën e rubit me Allahun Gjellegjelaluhu. Gjeshëtën nga ato që mund të përmenim pejdo bivit që i kam përmen djetarët lidhën me këtë qështë i eshtë, ne edhim se diturinë Allahot Azo Gjell, kur flasim për diturinë Allahot Gjellegjelaluhu, kjo është në gusht e lidhën me caktimin e ti. Nga se Allahot Gjellegjelaluhu ala, ka dit, din, krej që ka do të din, dhe me bas të dije që e ka Allah Gjelle Huala, i ka thënë lapsit, pas e ka, e ka kriuar u këtub, shkruaj. Andaj, caktimi Allah Gjelle Huala është indelidhër me diturin e Allah të aso qëtë. Nën fillim e kuptum atje se diturija e Allah Gjelle Huala dalon nga diturija njëriut në shumë aspekte, mi aftën ato dyja që i përmandëm, Prandaj, nuk ka mundësi një injërant dhe harrestar, apo, ta përdur me një ditë kufizuar, për ta gjykuar dijen e alloqe leurat të pakufishme, që nuk bërën nga injëranca, as nga informat, as nga mësimi, dhe nuk rezikon nga harresa. Prandaj, gjithë të tim, tim, për me e kontestu, a që ka allo e ka shku në bas të dijes, për mes dijes të në të ngusht, është e gjykuar me dështim, të smunësh, është e pa mundëshme, Pashëm me me kthi kët në nivelin e Azor. A dallojnë njerëzit në nivelin e inteligjencës tyne shumë dallojnë. Madje dhyni ka niveli më i ulët i inteligjencës apo në Azor çesa kanë kanë nga, nga nga niveli i uhet edhe idiot apo don kuptim të paskuptim, mos kuptimi total, apo pastaj shkon duke u ngritë kë niveli në njerë inteligjent deri në genial. Genii këtu është diçka speciala atë ondaloj. Para më ne për shemb, një zbulim të ose një pofundim që ka deri tek ai pofundim. Gjeli ju. Apo punim çka do të thoftë. Mja von këtij qytetit të tretë. Në paishtë të saktuar çka do të thoftë. Edhe më thon, "Ç'uën e ti ata mermania, se ç'i to pula as dosh këmi vendosën." Ata më men nëmene se këtë, do më nënë, uh, pajisja ose këtë mjetë, është kështu me e lidhë, ose kështu me e bo. Me e vlerësu kush? Njeri, me që thëtë njeri është. Edhe ky, ajë që ka boshë njeri, edhe ky, që pevlerësën është njeri. Krejtë që ka dalën është një nivel 2 i kuptimit dhe inteligentës. E që ka që? Qështë do të vlerësën kështë shkollës 3, punë n Qështu dhëtaj? Sa e gjykan nga ide... Për një me për të i duke të palidhje. Pse sa e nuk e ka idin apo maspari që ka vynë kjoftët. As nuk e ka idin se nuk bën në ryshe. Nuk bën në ryshe. As nuk e ka idin se për shka krymë punë kjo. Andaj tërë këtë mund dhe tërë këtë produkt të mendës të njerit dikur që është vështë një nivel ma por saj. Vështë një nivel ma por saj është pa lidhje. Çka i ka vënë këtë fat punë? A a thonë këto njerëz? Po of. E paramendoj përsjam kur kë me kët nivel apo don më të vlerësuj dhe më gjyko caktimin e dikujt që pa krasi meshta, po është më i ditshëm sa jafton. Ana bjenë ndërta e pa, ai thonë pa lidhje, pse nduhet kjo? Pse duhet që kemendoj apo? Andaj më sjukoj kur caktimin e Allah xhën laula nga mendja jote. Se më sporëllos ka vetë ty edhe elhamdhe që Allah nuk në vetë njëve për këtë pun, apo dhe nuk e konsulten, dijen ton asë për vetën ton, ty për du me ta, jom të ta, qëkru kaderin, apo me dvetë, qësh për ki qef, elhamdhe që Allah nuk në vetë njëve për këtë pun heq, por e bën në basë të dijes të tjërën. Andaj, kër besimtar e kupten dhe dijë në lagjën le uala, me çetsi dhe rahati prit caktimet Allah e Allahu te Alla dhe aty ndodh gasht i bindur se te rast duke ndodh me dijen e Allahu te Azza gel nuk taka qendis jeten tone ni inorant ni dikush ta ka inati armik kujt jo te rast taka caktu nje jetendende es dikush qi es te gjithedishm dikush qi don dikush qi te shperblen dikush qi kujdeset per ty andaj mamir sune jun kërkan me ta shkrua as baban as nonen tone aty Baba ston me i pa thona, por çysh bëgjë me kon dialekt, dit për ditë ti e shëdosh me thon fjalë që moshta sint mira me thona vetëm. Po, ose nona kush do kuft? Sigurisht kaon edhe tek çështja e Rahmet kur ka fola atje, plot nga selefët. Mëm më bien pa Allah os mundsi për zgjidhje ditë gjykimit. A bëthem të gjiku baba dha nona. A Allahu tham Allahu. Gjasë me po me morrësh nona më do punjë kompost, mos vet bëhet puna atë. Nësë Allah e din që i kam, dhe dhe ma falem. Andaj, kur të asë më për të diturin Allah Gjellewalë, duhe gjithashtë të kemi edhe këtë parasysh, se Allah Gjellewalë hu në basë të dijes, ka caktur. Caktimin nuk është gjithë tjetër. Andaj, njerët e zakonit ka për me caktimin. Caktimin nuk është kur i dhe tjetër. Heç, veç, realizimi dijes e Allah të aso gjelë. Për andaj, kur njerët nuk mu në kuptu kaderit, Në që ose është e caktume, pëse me punu në prapëtë? I themi të heqë e caktimi, a e kupton caktime shkume e impunume. Jo! Caktime është indëllidur me dijen e Allahot. A e ka ditë, a e ka ditë këtë punë, dhe atë që e ka ditë e ka shkru. Nështë të ti nuk më nëshë me e kuptu dijen e ti. Pra ndaj gjdo përpjekje, si kurse ka hon imam e Bu Hanifi, Rahimullah, gjdo përpjekje, për me kuptu kadirin ndryshe nga kuptimi i nështrimit që ka kuptimi i nështrimit me kuptu pak më nëryshe e që që pak më nëryshe për i rebelimit e i kontestimit gjdo për pjekë e për me kuptu kadirin ndryshe nga kuptimi i nështrimit thët është si kurse me e shikun dilin sa ma te për zjatë shikimi ma te për fillem me upt pamanit e ka për në shikimin e për dilve me, me ullë këllit e shes pakën i rëmullak apo është spaku, domethënë, ë uh, dillin në specit të madh. Mi bon qofse e zgjat shikimin e që nuk i kemë pa dillin hiç. Tanëmo, psillet ti do të ke qilli u bodilli. Apo pa kur të kthesh kryt nikoc caktuar me terrë kjo aftë. Kthem pasojat vetëm me qiu dilli, nikresa Allahu ta zot. E ç'të mëna çfarë terrë buhet atë që më qiu n caktim të, të Allahu lewala, që është në bazë të dijes e ti për me kontestuar dhe me e, vlerësua dhe me e gjyku, pa dushim se një tërë pak ma i gjatë, në qofë se Allah nuk i përfi me dritën e ti. Përndaj, diturija Allah Gjellona bëndë që të nështrohemi, timit qetë të pushojmë në njën e caktimit e Allah të azogjel. Me kuptimin e drejtë të nështrimit, ju jo të dorëzimit, por në të angazhojmë e timarim se bebet, e pastaj kur të bindim e se kërë caktimi Allah nuk mund të jetë ndryshën, Ater ta ndelin me Dijen Allahu xhelalu ala dhe keta që ceneve, nga se i Gjithdijshmi që din më mirë për neve ka gjykuar ashtu për neve. Edhe Allahu xhelalu ala, vëndëruar, nuk ka hasmëni me kërkan paraprakisht. Në qoftë se dikush hasmënohet me Zotin, kështu kushtimisht po them, ater valla i rri për shkak të vetë për veti, për shkak të gjynoave të ti, tij, për shkak të rebelimit të tij, për shkak të largimit të tij nga Allahu xhelalu ala. Përndryshe, nuk ka njëri që li në këtë dhunje e vjen dhe e trashëgon u retin e Allah ndajti, s'ka kështu, nuk të shëgohet u retja, mundet me konë baba, kriminili ma i madh, e me konë nona, pagania me dyt në dytë në ftyrë në tokës, nërsa djali me konë një nga dashit matë me të lagjer le vala. A ka ndodhë kërë një sëri? Po, andaj nuk të shëgohet u retja, asë nuk të shëgohet dashuria, po gjitha këto i fitën robën me vipër e të ti. Pra andaj, Allah u gjelë le vala, kur ta ka këtë e ka bërë para se me mundësu ti që ka kime po. Kër është në barë kërë në nënës, e kërë kër e në këtë barë të nënës, a kebo në vepër, të s'ke basë në vepër, të atyje, andaj nuk është bërë shkrimi për ty në basë të, në do dë një dashurie para prake ose u rejtë para prake. E këtëja ka shumë se këta ka dashë ma farët e këta është e shuar në basë të diesë të ti. E pas ta i fitohet, dëshulia dhe, dhe uretja matutje në basë të vipërve të, të njërit. A ne i duha tëmë që nuk duhet të kuptojmë kaderin si një njërët nga njëre. Vëpërojnë me, me, me caktimin e lagja leoala si kur se vëpërojnë me një armik. Një, duhet të kuptojmë si një mik që për të raket në derën ton, ka arme një mesaj dhe porozit caktume që në qofë se kuptojmë drejt, përfitojmë shumë që kjo saktimi Allah të zhënë, që ose kuptojmë drejt, dhe silime të korek si duhet, atëre mund të përfitujmë shumë. Kjo është një nga dobi që edhe këtu ka shumë që ka me thonë, por me ne që në kohatë të këtë jemë është mjaftur me që ta kuptojmë emrin e Allah të el-alim në këtë fushë. Dhe gjithashtë për fond të kësoj pjese, për themë, se nga ndikimet, emrin e Allah të el-alim ta kuptojmë drejtë se shëriate që Allah e ka zbrit, Muhammed sallallahu a.s. është nga di Allah Gjellewala. E në alim, andaj Allah Gjellewala e ka ditë se ti ku kënu punu, po po e ka ditë. E ka ditë Allah Gjellewala ti se ki musmu, e ka ditë. E ka ditë Allah Gjellewala si ti ki me jetu në Evropë, e ka ditë. E ka ditë do ketë. Okay. Në basë ashe që ketë e ka ditë, e ka pru kësë shëriate. E ka pru kësë shëriate. Andajon është të nështrujmë e të zbatojmë, e jo të kontestojmë, për thujë se vjen për dikuj që si karon manë ti me bo këtë përruet, me, me, në u dhe bila. Për shambull, nga njene ka produkte caktume dhe në ruar, produkte caktume që i ka bo njeri, edhe ato produkte me dëvërtit janë bo për një vend tjetër, të të së që në bo për vendin tonë. Ne përshka këse në përshtatëm, apo munduemi të i përshtati më dhënë shumë këti ambienti dhe përse së shbo për neve. Ka shumë shemull të së e përshemull një shemull të konkreta. Vetura që e kanë voloni në ndjelë. Apo? Ato nuk ju mbu për ganin tonë, se asë infrastrura rrugore, asë asë nuk është në përpudhim e te. Me që da të vej përshemull është pak ma lirë njëri përshtatët, s'ko gale, edhe përse du të me, me zgatë qohon, s' Shariat që Allah xhelhoa e ka bërë përshtatshëm për çdo për vend ku ai jeton, pritën pak çohën me zgjat, s'është për neve kjo. Çe njerëzit s'u dim çohar, apo? Diçka që s'u bë për të, mundot dhunshëm. A ke pau pra jam kur i përcin dog pusë ka gjetur, "A pse e vrojn?" Mundot me zë më i shtin kom se po mëlqejn ata. Po s'jan për ty këto. Te bërej që po vjen e vogël. Ja se ne shtam lçuam pak, lçuam pak, pak. Apo në shariat pak më griz, a peshë? Nëntun smueles botan këtë punë jap. Nezo kputet i ka marru jahili. Do seriatin e ka zbit el alim. Ata shqyren kraasimën e ktimë ata. Përtan çka bën një jap. Andaj haj çe ka zbit kët seriat ose el alim. A e din shumë mirë, a kineuyti për para, a kineuyti për para? E din ai shumë mirë, a ka bonka me kamas, ka bonka me kamot. A e din shumë mirë se kamosh e 21, 22, 23. Allahu alem so kamar. Kajto Allahu i din. Edhe din ku kanë ndërdholl, ku kajto kë i ka dhita po. Ai sfogjet Allahu teknologjia? Ai ka dit Allahu xhella wa wala se si kem pas në kët shekull si telefona, ai ka dit. Ai ka dit Allahu xhella x se kem pas internet, ai ka dit. Këto Allahu i ka dit. Po ai ka msubile. Kush e u ka msubur njerëzën internetin? Kush? Allahu xhella wa wala. Kush e u ka msubur komunikimin pa tele? Kush? Allahu xhella wa wala. E kanë zbërthyrin i liç ti dhe kanë përdor. Pse mos e kanë kriju atë? Em khuli ku min gairi shay'in em humul khaliqun. A mësë kriun pëj kur qëka fit e ardhë, kur që eqë? Apo ata në krius të asë njënë, eqëpën. Apo ata kanë krius të asë njënë, eqëpën. Qëdën e kribo? Asë njënë, eqë, asë të parën, e asë dujëtën, asë të retën. Andë edhe varlesën edhe internetën, këtë Allah i ka krius. Përndaj, Allah u gjallë u ala, kësi ku se e përmanën më vonë, kur flatë për kriimin, wa huë lëkëllaku, el Aja është kryu si i gjithdishme. Përënde krejnë që ka, ka kryu, ka kryu në basë të diesë të ti. Aja dinë kënstruktin të në trupor. Të Aja dinë sa so mund shë ti me qëndru, mos këgale. Aja dinë sa kësishë sa so mund shë me bajti. Ma dje, as ti nuk e dinë, sa so mund shë me bajti, ka hera. Për. Po të mësënë Allah, o gjelë në operër të të tënë me ka ispropë, ka hera. Qëta shë me tënë, ka me të godi që kjo smoj, po Allah së d Se kështë pa ditë, për me të shpërblujë për ty, për me të pagu ty. Andaj Allah e ka ditë, sa munë në me i bajt 5 vakët asë munë. Me ka ditë Allah e dinë, apo? Andaj kur do që thëtë, arsutët me qëfar do rethane për lërin e namazët, a i nuk fletë drejten, ose gënjen, ose se ka përru vetën të manë që shduhë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të në basë të besimi që i kemi në Alonjële Lohade, në basë të kuptimi të në të emi të allot El Alim, është e pa mundshme që befas, apo, të nadel një situat e caktume, ku më të vërtit dëshmuët pa për shtasëmëri e shëriatit në matë situat. A ka mundshmi me befasu Allahuna me situatat tona dhe rëthan tona, është e mundshme? E pa mundshme është. A e nuk befasu të gërështë e Alim, e këmë dit. E, e, e këmë dit. Si, këmë po po fond me e këtë ndroshën ta. Një ekspert in dilemma, ekspert, specialist, apo? Edhi mjeku i caktu, e din se kur ta gjetë kjo dhimbë, kamë skuqur këtu, kur të, ku të pesh këta hap këtu na, ai e din. Ti je i gjeil të shpija, si të përhapen, ne një nisim një me dolësh kanë ne për dros, etj. Ti bush panik çka ndodhi, ç po gazet, ai s'kan ti thosh, m'kan ndodhi kem, e di, e di. Qysh më e din? Po e di edhe edhe maun kur të thësha pastë, e di apo? E dinaj se, qatë sitat, e din dhere në fundi ku ka mënë që i me shku, ka dhe përse është një rrje. E para në rubën mi më në ku, Allah, o të të të gjellë, onë e në këtë shekull, e di. Po, po, e di edhe këtë punë. E po, edhe onë tani në ipozit, po edhe këtë e di. A petë e ki bërsh me bo këtë punë. Nuk bimë borësjet, nga se thash, gjitha ato, që ka kemi obligime, mbesin obligime, në gjithë sitat, n dhe nuk mundemi na kurrën e kurrës marrëm një situatë që e befasojmë Kuranin e përto nzi thos ska fol për të ska këto. Ska situata që na e befasojmë Kur'anin ose Sunetin e pejgamberit ska këto. Mundi na duket e vështirë. Mirë, po uleman kanë derë me dy fjalë të rëhatoj. Edhe duhesh si më për shtat. Duhesh më për shtat. Sikur të thash dhunsh më për shtatësh kputeca pse po të pëlqejnë ato. Dashë sharia tonë që dëvon hiç gola mos ki veç provoka pak veç ka pak mund ti të ngushë se ti je ai i epshë apo do ke probleme do të më çoj pak aplan se serioti po është pak nikalla pak mandryshë apo do më çoj pak me ta nzon komën se ti ka ai epshit ka t ka një dilemat po ndysh është i përshtatshëm si çojesh pak me vezvesve se janë hik pak do vezves se pak do epshë ka lopë është tamam afës qase e ka bue gjithë dithma që t'i ne mirë Së është kjo punë këpustari asë drukhtari. Apo, për kjo është shpalli e gjildishmit. Shpalli ati që dinë që dojgjë për nejve. Për ndaj, edhe kjo duhet këndikim në e njëtë në dojnë për dyrshme. Që së arë na, nga njëre, ndështë ta emnë, ndë një e, e, regullë sëriatët, nuk mune me e perceptu, nuk mune. Sej me le alim. Ka boja që është me dikshem sëne. Ti veç. Apo, ndaj Në shpërshëritën e ditën do të përdysh me i referohem atij që është më i ditshëm se na. Edhe kurse kuptojm, e ka e denaj. Mi e s'rë den çësa ka bue, denaj, apo edhe et se më thot. Po themi subhanallahu kjo është banale. Mi po çfaqojë qërdhimi el alim. E denaj ata. Në shpërshëre vallahi subhanallahu nuk dim nuk dim sharime. As nuk dim kur gjë apo dapun. Por vetë kur jemi të binun se kush e ka bue Sa është a i dishëm këtë lëmi, në na e në e rrëhatë atëpër. Ma dhe e kompërmën edhe në rrasë ku ka të bëj me jetën tonë atëpër. Jetën tonë. Me tonë të i përshemë mëllë atëpër. Një aeroplan, apo, një aeroplan, e kanë marru, mas të prejnë në i shtetë, të është përshkak, mas të në në qëmëj, pa në që të zinë bicikla me marru atëpër. Apo e kanë dërëqë n Ti s'kisht e pas të gudzim, apo në bicila tine me hypo, pëllin në rrë plana për. A hypo? <të> jo, e thuj, shfar një Allah, është problemet. U thënë i unë e se kom njeta për. Le të bojnë disa uldhime tani të këshyrim, i pari me boj eksperimen e mu. Por si të tuat, për shembl, firma kështu, kështu, kështu, apër, djetë i ka, të është të në, me komoditeta përsa. E adin të që kanë punuta, e ke pa të punua ta. Në Ana vërtet mi mëtra hit për mi jetën tonë lën aty apo apo pse? Edhena i mirës ti çka? Edhena i. Apo subhanallahu sokomati në aeroplan në diku, po e gjahel është e kanë dhënë valla. A ka mundsi e me harru? A ka mundsi e muhabit? Po ka mundsi e muhabit. Dhe a biati ka mundsi me kushtuar me viktimë me qindra njerëz me dek. A ka mundsi? Po shumë është këndërmale mendot. Edhe opet ani ndodh ka herë po ja ja, a edinata. Ti në strukturën subhanallahu. Dorsa a hybë ka matë në aeroplanë e shëriat, e dinaj që ka, e ka zbjit, e dinaj, e din, s'ka më si më ra kur, a ka ndodhë më ra nërë aeroplanë e shëriatit, kur, rraptër, e zbjën kur, kur, a e që ka hybë në këtë aeroplanë, dhe me u thëtunë këtë dunja, kur, së rraptër, ra, a pësujtështë nuk është në poshtë, kur, a e që ka hybë në aeroplanë e shëriatit, nuk ka ra kur, nuk është dridhë kur, apo ai që ka udhthu në arplanëshë ratë pse se el alim el khabir apo ai që e gjithdijdishme edhe i informuar i hollësish për këtë ai e ka zbritur prandaj ka arë ja, subhanallahu por i më po thon është pak edhe banale dhinë kët nivel me si shemb mirë po namë mund të proshë ratën denjëto denjëto apo denjëto niveli të arplanave të bicikleve të çfarë ka pak të bëjmë na çdo kapak me dinaj ish për mësu gjëndja jona apo A se aje din edhe mjafton kjo që aje din edhe përse më nuk përdi edhe nuk përshar edhe së më mdo këtë mu kjo së është interesant për, nga se thash ty me dvetë për një sen qështë përdo mja bo dhe kështë vjenë të, të. tëtë përse së të e kështë më mirë më më më më më më më më më ki në telefon më e rëndraj andaj Allah Gjellewala paramendone e ka dërgu Muhammedin edhe ka dënë vule e peganberve e ka pr në sekujt e prapa me turist. Edhe sheiku i pazvillimit apo atëra Allah e ka për pejgamberin sa. Edhe unë e qetupia që zvul nam. Tash ju zhvillon i sa tani, as në sa tani, tani vetë muji me këtyr a, a kum ditas kum ditat. A kanë mujt më pran një er sa diçka që po dalja si së ka ditë. Jo valla. Për ku ndali? Veç po biten masha me masha e pas ka ditë valla. Atë për Muhamedit sallallahu alaihi dhe veqadit për anërin Së përmonë me i në poshtë mësimet e Muhammesëm, e përsa të burin këtë Allah o Gjellewala, më bëgjithatë njeri i ka bardë, e lërë më për mësimet e Allah o Gjellewala huapë. Andaj, kjo dhëtë me kështu neve qëtsin, sigurin, edhe bindin, edhe krenarin, në zbatimin e shriatit, obligimeve që Allah o Gjellewala ka obligume të odhën gjithashtu, të lërgomi nga ndalje që Allah o nga ka ndalun nga se, të gjitha këto janë min al nga aty që është i gjithdijshëm edhe plus asaj i urtë El Hakim që i gjyra në e vendos gjërat vend në vet katër vend vet pse pse ai që është i gjithdijshëm din ku më vendos diçka e ju aty është vetë ulesh në karrikën tënde në mos eki atë u thosh leshëm drejti në të Allah xhallahu lewala keq që kjo është ka durti më boftë nuk është jueta më menuse apo a duhet kitrohet me anxhit e a duhet kitkra e kalkuto pun këndikos ti veç është semeana wa ataana apo ndëgjuam Sa so numër është kërë i kemë, qikaxhë, dhe gjuhë anive, e unë, qikaxhë kemë bëti. Filozofit tjera, i shdasht, e si shdasht, e mi më mirë, këto, Allahut shpër bleft, po i ka kritikur shtetër të të për atë e, së so ladhëm kjo punë për një onë. Nga se El Alim në ka kursu i për krejtë lodhjeve, s'kene vë rapë të mu lodhë të mënu shumë, së mërën si, mështu ladhje unë e këmë kërë këtë punë, El Alim e ka ladin, e jo, jo të zbatu. Mos u lodh, mos u më, menuh, çu skuq mund me kon pak edhe më mirë Kurani. Këq mirë, veqëtë, që s'e kish. Hej te mos u lodh. Këq që mës mirë me më kon është. Apo nga sa është nga El Alim. Ana këqë nga El Alim, shiko sa vezvese i rënën, apo e sa dilema i shkatërran, e sa krenari e tëmira mbiell në zemrën ton, nëse ne nuk kuptom vet Emen Allahu Jelal El Alim. Është shumë për dy ditë të tjera sot, padyshim, që do të mundojmë të vazhdojmë me to inshallah edhe në takimin e dytë andaj me kaç po japon fond kësaj pjese sallallahu ala muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen kether